Pegada Pegada Pegada Pegada Salve, salve, pessoal. Podcast de Pegada retornando após uma semana de recesso devido à minha viagem para Patos de Minas, aonde fui com a equipe da Web Rádio fora do eixo transmitir o Festival Marreco, realizado pelo coletivo Peleja e tivemos lá um material gravado e em breve estará aqui também no podcast de Pegada alguma alguma coisa sobre isso. Hoje vocês vão ouvir uma conversa que Lorena e Roberta tiveram com Benegão, O cara veio tocar aqui na UFMG, ele também foi uma das atrações do Festival Transborda do coletivo Pegada esse ano. E elas começaram com ele lá um pouco Depois do show que ele fez lá na Praça de Serviços Levantou a galera, foi é, meio de meio o show do cara, um calor Mas mesmo assim galera não deixou a peteca cair não, assim, agitou E tiveram como banda de apoio o Black Sonora também E ele fala um pouco também sobre essa relação com o Black Sonora e tal e Então é isso, e na sequência, material inédito do Benegão aí Vamos ver uma música do cara ao vivo no Transborda, direto da Praça da Estação Foi gravado bootleg lá e vocês vão ouvir aí em primeira mão então como é que ficou essa essa parada aí você não teve presente, vocês vão poder sacar qual foi a vibe do Benegão no transborda Então vamos lá, Benegão, e depois música e depois eu de novo. Falou! A gente está aqui com Benegão, depois do show aqui na, no, na quarta 12 30 da UFMG a Transborda não acabou, né? A Transborda... Não é... acabou, a gente tá... O, o nome já diz tudo, né? Transborda. Foi além. Conta pra gente um pouquinho, Benegão, como é que foi essa parceria com o Black Sonoro. Cara, isso na verdade já aconteceu há muitos anos já. É... São amigos e... Uma, são uma banda que eu gosto pra caramba. Acho que é um dos melhores aí do Brasil, da nova geração. E... A gente se conhece conheceu, cara, faz um tempo já. Ontem eu tava conversando com o Negrius falou que eu tinha entrevistado antes de ter bandas, agora nas antigas e tal, não sei o que, e tava trabalhando numa revista chamada Rock News, acho que era daqui. E daí a gente, tipo, é impressionante, não faz ensaio nenhum e dá tudo certo. Uhum, eles, é ridículo, assim, é uma sintonia muito sinistra. Aí a gente ficou faz isso, tipo, quando rola uma oportunidade, Eu chego de paraquedas e chego chegando e dá tudo certo, é isso, assim, é alquimia sonora e sintonia musical e energética, Nossa. basicamente. Qual que é a diferença de tocar para um, um grande público e tocar numa universidade? Cara, para mim não tem muita diferença, na verdade, porque eu parto do, do núcleo ali, que a gente está fazendo som, gerando aquela energia ali, aquela parada, dali para expandir, só eu não, não vou de, de fora para dentro. Então, na verdade, ele expande, e se Deus quiser, quem tiver peças, tiver duas pessoas, tiver 10 mil, tiver 50 mil, 120 mil, como já teve, tá tudo dessa coisa, tipo, é, é uma doideira, assim. É claro que a resposta, tipo, quando, quando tem muita mais gente, a resposta é aquela onda, ah, que uma loucura e tal, mas, tipo, é, é a minha alegria mesmo, sabe? Se eu tocar, que nem tava fazendo na passagem de som lá do Transborda, era que era meio-dia, sei lá. Achei Aquele jingo resposta, os melhor, os jingo mais dançarino que tem no Brasil são os de BH, cara, cara não são muito sempre. Nossa, Impressionante, sempre na praça da estação de vai passar som, 10 horas meio-dia, os cara dança pra caralho. Só isso a gente fica de felizão, você passar do som levando, os cara dançando pra badediosa, dançando mais que vários dançarino que ganha vida por aí dançando. E os caras, de um busto 400, tipo dançando a zero, foi aí eu tô felizão. Foi felicidade total. Ah. Comenta pra gente um pouquinho sobre a volta do Planet. Não teve volta, teve reunião. Foi uma reunião feita pra, pra festa ali. Eu na verdade tinha negado, socorro, tinha negado várias vezes. Aí comecei com o Rafael, ele me ligou, a falou, tá bem, eu faço uma música. Aí eu ficava fazer uma música, daí rolou essa treta aqui, eu tomei uns tabacos do palco pela primeira vez em 15 anos. Dois metros, quase morria, mas pelo menos só o foco do Vila abriu. O meu cotovelo agora pode sorrir, assim, ele tem uma, uma boca. Assim. Aí eu cantar o nariz aqui, dois olhos, ele fica com uma carinha muito muito linda. Aí... E daí eu eu, eu não ia fazer isso agora, Porque eu cheguei e falei, três dias antes de essa minhada, falei, não vou fazer. Aí quando eu tava mandando e-mail, preparando e -mail, o e-mail, chegou e-mail do Gustavo, falou, não vou poder fazer, que ele é eu tem um show e sei lá onde. Poxa, eu falei, eu fui lá fazer isso. Era pra fazer uma, virou três, virou seis, sete, sei lá. Foi do caralho, mas é uma reunião, só isso. Não tem volta. É, só para finalizar, queria que a gente que você falasse um pouquinho pra gente que você acha desse trabalho do, do Fora do Eixo, da proposta. Acho e, fundamental. E como é que você vem pensando isso? Cara, eu acho lindo de morrer, porque assim, na verdade, tá arrumando show e várias coisas legais no Brasil inteiro por causa dessa, dessa iniciativa. Assim. Uhum. A gente vai tocar no Acre agora, é, Cuiabá, várias parados e tal. Ah, tá no Calango, é, né? É, no Calango vai rolar também. Então, e, eu tô acompanhando geral, mesmo se a não estivesse tocando, ia achar também. Uhum. Porque, na verdade, é, é clássico, não rola movimentação, literalmente isso. Eles estão honrando o nome, a história do Fora do eixo e tal. Porque claro, a história em São Paulo tá não leva ninguém a gente pra lugar nenhum, Mas é isso. Então, é, tá funcionando, sabe? E a galera tá se mexendo tá tal, conseguindo resolver as paradas que, que é fundamental ter algum alguma alma abnegada para se meter nas burocracias, agora o que é, um saco, sei o que me ligando com o cara do, do transborda no aeroporto, caralho, tão resolvendo até hoje o um negócio <risos> demais. É assim, é, sei o que é, Porque são é. vários tredos burocráticos, mas se não tiver isso, fudeu, sei o que a galera toda é dura e, e o jeito de fazer... É essa é se metendo nessa nessa selva burocrática. Aí tipo, a gente para fazer para fazer isso é lindo, sabe? E funciona aí a cena assim mesmo. Bacana. Acho que isso. Coisa... <risos> Obrigada, <né>? velho. <Valeu. risos> Sim, vamos nessa Robson. Esse som é sobre a ciência da persistência, dessa aprendizagens de criança. Paciência é a sabedoria do espírito, viver no presente é a base é a chave para seguir bem na viagem e viver de gigante de necessário durante o nosso itinerário no planeta. Esse som BH fala sobre o processo. Check. De... O processo é lento. Jaga show. Tem amarrota, agora. Oh, processo é, lento. Então, é mais ou menos assim, ó. Chega junto. O tá bonito. Vai Rápido, uma moradinha uma, casa Rápido, beleza, top, lento, uma certeira, que um faz, uma lento, faz um grafite, É la pedra. É assim que é. O é lento, Não tô dizendo que é fácil, resposta total. Tem que trabalhar, trabalhar feito um operário. Só que sem horário em a pega do resultado é importante Mas não parei. O processo eleânico que a de transmissão ser uma, se uma prova no se -se curativa saber onde podemos chegar o, mundo acelera, se em seu o novo pensamento vai dando sinais sutis da sua existência Senhoras e senhores, no trombone, pela primeira vez com a gente aqui em BH, Mestre Samurai, Malon Sete! Cheque! Processo de justiça, lento. educação, lento. processo lento de informação, lento. percepção, lento. aprendizado, lento. processo lento, lento de evolução, lento! Cheque! Processo quase eterno de repetição, irmão É por isso que eu digo leva fé em A parada é essa, não tem outra O negócio é seguir o melhor estilo Conta gotas Numa relax Numa tranquila Boa Dentro das possibilidades Procurar a melhor opção O processo é lento Realidade não é sempre que parece O processo é lento. Aceita sem compreensão na situação Mas consideravelmente a taxa de estresse O processo é lento Só segue quem se fortalece tá que si, e é isso aí. Porque o processo, o processo tratamento vai ser pra frente do no pai. É assim. Procurando melhoria, um futuro um pouquinho mais decente. O é lento, mas tamo nessa. Tá junto, tá junto. de verdade. Esse aí foi então o Benegão com O Processo E vocês também ouviram aí a entrevista que ele concedeu Para nossas queridas Roberta e Lorena Lá na UFMG, na Praça de Serviço Onde o cara fez um show lá que levantou a galera Mesmo com o calorzão debaixo da tenda que tem lá Foi doido Eu não estava lá, mas eu sei que foi doido Tenho certeza que foi, porque o show do Benegão é sempre muito doido Então galera, é o seguinte... Coletivo Pegada vai realizar agora, dia 17 de dezembro, o, o Que é Indy 3. O Que é Indy é um evento anual de fim de ano assim que o coletivo organiza para debater e fazer um apanhado geral das ações do ano. Esse ano nós vamos debater principalmente sobre festivais independentes. E também é, vamos ter a exibição aí do documentário do Festival Transborda, chamado Pega Doc Além da Tampa. É, bom, todo ano o que a gente tem essa, esse lado é, de cinema o meio que um, que um cineclube assim a gente exibe um vídeo e depois o debate é sobre esse vídeo. então como o vídeo esse ano é sobre o transborda, é o documentário do transbordda, vamos debater incessantemente sobre festivais independentes, e produção deles e enfim articulações, bastidores etc também vamos ter lá no Quiendi 3 discotecagens, olha só, DJ Alexandre Alexandre de Cena, Enevaldo, Yuga e Carol. É, vamos rolar, vai rolar uma festinha, por sinal, o Quiendi 3 vai ser no Alef Cafés, Avenida do Contorno 6777, uma galeria, é só entrar na galeria que é lá no fundo, R$ 5 de couvert para pagar o leitinho dos DJs e também eh vamos ter lá a festinha lá no segundo andar depois do café. O a festa chama Aleferno. A gente fez um trocadilho infame demais, mas vai ser muito bom. Eu garanto, vai ser muito bom. Estaremos todos lá debatendo, assistindo, celebrando mais um ano de muitos de muita produção, de muita dedicação aí à cena independente e criativa de Belo Horizonte. A banda de BG hoje foi a banda em que eu toco bateria Banda chamada Fast Coise Quem quiser saber depois o o significado desse nome Me manda um e-mail Luiz.marcos.gmail.com E se você... Ah, e a música foi Hiding to Surf with Sharks Vai estar no nosso disco Que em breve sai Eu sei que eu tô falando isso há muito tempo Mas dessa vez é verdade Em muito breve sairá o disco Se você tem uma banda independente, autoral E quer botar aqui também no BG do podcast de Pegada só mandar pra gente Rádio arroba coletivo pegada Uma MP3 em 128 KVPS mesmo é Nome da música O nome da banda A cidade de onde a banda é Que eu falo tudo isso aí E divulgo a sua banda de graça Então é isso Final do podcast número 49 E semana que vem A gente estará de volta Ou tentaremos estar Comentando de volta. Aquele abraço e valeu. Hey Pegada. Pegada.